הנמצאים בשושן הבירה, למקגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים, בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס ותכלת אחוז בחבלי ווץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי שש, מיתות זהב וכסף על רצפת בהט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 בית המלכות אשר למלך אחשורוש. ביום השבעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזתה, חרבונה, בקתה ואבקתה, זתר וחרקס, שבעת הסריסים המשארתים את פני המלך אחשורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות.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 והקרוב אליו קרשנה, שתר, עד תרשיש, מרש, מרסנה, ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי, רואה פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשת את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים.